Тоді в весняні дні не почуєте ви лебедя пісні. Відлітає в вдалину, Україну чуженецьку та сумну. Крила дуже на вітри несуть, прокладають в дивоколі нову путь. Наганок вийшов, опираючись на плечі воїв цар Горвій. Махнув рукою, сів на високий добовий стілець, оздоблений золотим та срібним узором. Поспівали, погомоніли, доста. Лицарі мої вірні, виходьте в коло. Люди витицькі, моя донька Мирося має вибрати нині мужа, а вам царевича. Воліє вона, щоб її обранець отгадав якісь там загадки. Хай буде на те воля Дажбога. Бога. Миросю, що ти там задумала? Кажи мерщій. Дівчата зняли з царівни серпанок, Наділи на коси бровистий весняний вінок. Зарислав аж подався вперед, прикипівши очима до коханий. Що вона затіяла? Навіщо це зборище перед людьми, невже справді вибиратиме собі мужа поміж смішних, пришелепуватих воєвод, котрі навіть не зуміли оберегти царя в бою? Мирося лукавим поглядом обвела воєвод? які стояли перед нею в бойовому спорядженні, в шоломах, панцирах, при мечах, і вийшло в коло. Печерун підступив ззаду до сина, прошепотів, «Не отгадаєш, уб'ю!» «А дітько її знає, що вона загадає!» огризнувся мечик. «Вона змалку кручена, як щось утешиться в голову!» «Що на світі наймиліше?» продзвенів над Майданом голосок царівний. Йормище змовкло, бо Яну тішно закивав головою. «Мудра дівчина, навряд чи ці недомки одгадають. Що на світі наймиліше? Що на світі наймиліше покотилося між людьми? Цитьте, гримнув цар! Що тут отгадувати? Пуста загадка! Царська влада наймиліша! Не вас питаю татку, усміхнулася царівна, хай лицарі відповідають». Я скажу, несміло озвався воєвода Барен, поглядаючи на Горевія. "Ласка царська, наймиліша". "Лакуза", шепнув корінь, — «холовська душа одразу видно, дурний аж пальці знати", додав Боян. Мирося сміялася, за нею разом і подружки весь майдан. Коли царська ласка наймиліша тобі воєвода, то жди її, а до мене зась. Вититці заривли від захоплення, а Борен сполахнув від сорому. Мов жарина. І навіть цар хихотів, схвально позираючи на доньку. Мов мечем робонула, шепнув корінь Зориславові. Розумна дівчина, якби не царівна, гарна невісточка була б. Мовчить не крайте мого серця, — зітхнув син. «Я відує, що в світі наймиліше!» Подався вперед Войвода Тирло. Товстий пикатий чоловік. Він вічливо поклонився царівні, переможно глянув на юрму. «Є така казка, а в ній загадка. Мені колись бабуся оповідала. Хі -хі, наймиліший сон! О! Геш, я вгадав царівно!» «Сон?» подовом, — перепитала царівна. — А тож, розгублено підтвердив воєвода, — що не роби, а спати треба? То який же з тебе цар буде, замість того, щоб змагатися з ворогом, заснеш? — Що ж, воєвода, ти вибрав долю, іди і спи. Майдан аж закомихався від реготу і втіхи. Тирло зціпив зуби від злості, опустивши погляд додолу. Печерун підскочив до сина, щось прошепотів. Мечик радісно закивав. «Ну, мечику!» — звернулася до нього Мирося. «Лишився ще ти. Чи отгадаєш загадку?» «Отгадаю!» — засміявся Мечик, і рот його роз'їхався від задоволення як верша. «Наймиліша в світі твоя любов!» «І? А ти звідки, ти її знаєш?» — гостро запитала Мирося. Мечик розгубився. «Я тебе не кохала», – додала царівна. «Звідки ж тобі знати, що моя любов наймиліша?» «Кажи наступну загадку», – невдоволено звався цар. «Не роби моїх воїв дурниками, не мучили царів».